141-ci məzmur Davudun məzmuru Ya Rəb, səni çağırıram, Tez imdadıma yetiş, Fəryad edərkən səsimi eşit, Qoy hüzurunda dualarım buxur kimi, Açılan əllərim axşam qurbanı kimi qəbul olunsun. Ya Rəb, ağzıma nəzarətçi qoy, Dodağımın qapısını qoru, Qoyma qəlbim şərə meyl etsin. Şər iş görənlərə qoşulub, Mən də pis iş görməyim. Pislərlə birgə onların ləziz yeməklərindən yemiyim. Salih insan məni vursa, Məhəbbətinə görə təmbih edər. Bundan imtina etmərəm, Sanki başıma çəkilən yağdır. Daim pislərin şərinə qarşı dua edərəm. Hakimləri yarğandan atılarkən, Qoy xalq sözlərimi eşitsin, şirinliyini bilsin. Şumlanan yerdə şırımlara narın torpaq töküldüyü kimi, Sümüklərimiz örülər diyarının qapısına səpilib. Ey xudavənd Rəb, gözlərimi sənə dikmişəm. Məni təhlükədə qoyma, sənə pənah gətirmişəm, şər iş görənlərin tələsindən, onların qurduğu cələdən məni qoru, qoy pislər öz torlarına düşsünlər, mən də yolumu salamat keçib gedim.